פרק כ"ז: ויהי דבר ה' אלי לאמור, ואתה בן אדם, שא על צור קינה. ואמרת לצור, היושבת על מבואות ים, רוכלת העמים אל איים רבים. כה אמר ה' אלוהים, צור, את אמרת, אני כלילת יופי, בלב ימים גבולייך. בונייך כללו יופייך, בראשי מצניר באנו לך את כל לוחותיים. ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עלייך, עלונים מבשן עשו משותייך, קרשך עשו שן בת אשורים מאיי כתיים. שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס. תכלת וארגמן מאיי אלישע היה מחסך. יושבי צידון וארווד היו שתים לך. חכמייך צור היו בך המה חבליך. זקני גוול וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך. כל אוניות הים ומלאכיהם היו בך לערוב מערבך. פרס ולוד ופוט היו וחילך אנשי מלחמתך, מגן וחובע תילו בך, וח. המה נתנו הדרך, בני ארבד וחילך על חומותייך סביב, וגמדים במגדלותייך היו. שלטיהם טילו על חומותייך סביב, המה כהללו יופייך. תרשיש סוחרתך מרוב כל הון, בכסף ברזל בדיל ועופרת נתנו עזבוניך. יוון, תובל במשך, המה רוכליך. בנפש אדם אוכלי נחושת נתנו מערבך. מבית תו גרמה, סוסים ופרשים ופרדים נתנו עזבוניך. בנדדם רוכליך, איים רבים סחורת ידך, קרנות שן והבנים השיבו אשכרך. ארם סוחרתך מרוב מעשיך, בנופך ארגמן ורקמה ובוץ ורמות וחכות נתנו בעיזבונייך. יהודה וארץ ישראל המה רוכלייך בחיפה מינית ופנג ודבש ושמן וצורי נתנו מערבך. דם משק סוחרתך ברוב מעשייך מרוב כל הון בין חלבון וצמר צחר. ודן ויוון מאוזל בעזבונאיך נתנו ברזל עשות קידה וקנה במערבי חיה. דדן רוכלתך בבגדי חופש לרכבה ערב וכל נשיאי קדר המה סוחרי ידך בחרים ואלים ועתודים במסוחריך רוכלי שיבה ורעמה המה רוכלייך בראש כל בושם ובכל אבן יקרה וזהב נתנו עזבונייך. חרם וחנה ועדן רוכלי שיבה אשור כלמד רוכלתך. המה רוכלייך במכלולים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברומים בחבלים חבושים וארוזים במרכולתך. אוניות תרשי שרותייך מערבך, ותמלאי ותכבדי מאוד בלב ימים. במים רבים הביאוך השתים אותך, רוח הקדים שברך בלב ימים. הונך ועזבונך מערבך, מלאכייך וחבליך, מחזיקי ותקך ועורבי מערבך, וכל אנשי מלחמתך אשר בך, ובכל קהלך אשר בתוכך, יפלו בלב ימים ביום מפלתך. לקול זעקת חבליך ירעשו מגרושות, וירדו מאוניותיהם כל טופסי משות. מלאכים, כל חובלי הים אל הארץ יעמודו. והשמיעו עלייך בקולם, ויזעקו מרה, ויעלו עפר על ראשיהם, באפר יתפלשו. והכריחו אלייך כרחה, וחגרו שקים, ובכו אלייך במר נפש, מספד מר. ונשאו אלייך ביניהם קינה וכוננו עלייך מחצור כדומה בתוך הים בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברוב הוניך ומערבייך העשרת מלכי ארץ עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו. כל יושבי האיים שעממו עלייך, ומלכיהם שערו שער רעמו פנים. סוחרים בעמים שערקו עלייך, בלהות היית ואינך עד עולם.